منکرین د باص بادل مو 30 د ټکی په ترجمه کې توای این هیا ند زندگی د دنیا الا حیاتو ند دنیا مگر دقه زندگی د دنیا د بس ند زندگی مگر دغه زندگی د دنیا دا او ما نحنو بمبعوسین او ما نحنو نې موږ به بمبعوسین جمدی لا بیر ترہ پاسو لشیوی جم د قبر نو نا ما بعد الموت شتا هر ردی مریض او توه د ذکر نه ذکر دی د علم نه علم دی ها غور چدا ان ترجمه مو گوکلا او پکه ټوله رس پکې لګیاي زوتهی زوتهی مرګ له سره زوتهی ځان نه زوته ویو طرف ته ذکر دی یو بل طرف ته تلاوت دی یو ذکر شو بل تلاوت شو بل مراقب شو او بل علم ترجمه شو. سړی که سم خواري پکې وو کړورې چدا تا سم زبټ درا شي. اته چې دې ځنه پاش یو بچ کې د خوونو تا ته سپېد ورچلا. پوهې شې؟ هیڅ پېدر ته ونرچلا. انټیټ ته خبرې چې کې مې او وو ری دی واز د پردش ټک شي. ټکا. ا لیکن نو د قران شریف په ماهیت خو ته دا کې پېدې چې د لته تا ووري او واد نل یو سړی چې یو کتاب اړې نه وایي کې كنچي کتاب وي هر کتاب چې وایي اړې نه ایس په عادت مروت باندې آ شو مريزا یې کو بس راځه ولو ترا طالبان ته مرکب ترکیب زنجيري خدا به یاد لري چې د شواله پورې خو به روزانه نړۍ د شوال نه به روز توخه خير په جمعکې به اړي او ټول عمر ته طالبان ختمه دو پور به ولې که دا تا دو بس کا خير وې دا سدي خپل گذار دی ور کې هیڅ نشته بیاي یاد نه ولو ترى اکه چت ته تو به نه لرا ايت امرن عظيمن از وقفو فكم وقفي شبي پيش کلی شي په خپل پرول ديګار ادا سينه پيشيدا اے سما خبر تا ګور چبي پیش کلی شي په خپل پرول ديګار دا سنگا پیشی دا دا سی لکه دا لکا قیدی مجرم چپا حاکم پیش کری گی قیدی مجرم چپا حاکم قتل کری دی سڑی وجلی دی او دی حاکم ته پیشی ورکی د قصر باور پیش کری سو قال اللہ موتوی چالای سامنزا دا باس بعد الموت چیتا سوی پستر گووی نئے دا ما ترجمو اسرکوا آیا ندی دا باس باد الموت چطپک ورواقی دا غدی بینی بالحق دا رشتیان ندی نو بس رازہ ہوئی اگا تو تک کنا چا با کیانا ندوی دی نو قانو دیبوش بلا پوی او حق دی ورب نازمان دی پپروردگار قسمی نشر جامعی کیوئی دی ندی مزیدن ندی مزیدن ولم ما ینفعہن ا ز زد دې پښیمان شو لکه په وقته پيشه پی دې دې پېمانه کې پېمانه نشو به وقته پېمانه شو دې د کې صفدي پیدا مرتبه مرتبه دې وای کان سينګ سينګ پیدا قال الله وتوي چې پر ذوکل عذاب اوسه کې عذاب د جهنم یانه پدي اقراس تا اس پیدا نه مرتبه دې ما كنتم وې که څو دا زمانی چې تاسو مون کې رکی دی او کافر کې دی په پا لو پر وسلو په قران او په باص بعد الموت الله عبد الجلال فرمایي چې قد خسر الذين تعقيق <تضحب> سرتاواني اندي هغه کسان کذبوا چې بي تکذيب کړ دي بلکا الا ملاوي دود خدای تا باص بعد الموت سره چې بي تقزیب کلی دی ملاقات تخدیتا پا بانس ما پس پا انکار دا بانس بعد با الموت حتی دا غای دا تقزیب دا کتا خسران دا این دا, دا تقزیب دا خسران د بی ابادی دی گوری یہ تعلی خسران دا کافر ابادی دی دا غای دا تقزیب دا دا تقزیب بیتر کمتی مپوری حتی ازا جا تمس ساتو. تړدي چرې شي دوی ته قیامت بغت تن ناسا پا بلا اصلاح خبر الله نه ور کړی تاریخې نه متعین نو تق دې کې بد ختم شي کا ختم باندې شي اوص بد تکذیب په تصدیق بدل شي ها قال نو تق دې کې دص تصدیق دې کې نه یا حسرتنا ای افسوز زمنګ او کم بخې زمنګا الله ما په ايمان او په نیکامل فرتنا چ منګه تقصير کړیو پېګ کنه منګه تقصير کړیو په حق د ایمان او د نیک عمل کې په هه په دنیا کې زمي دنیا تراتې او ما عبارت د ایمان او د نیک عمل ندي علامه په ایمان باندې فرق نه چ منګه تقصير کړیو په حق د ایمان او د نیک عمل کې په هه په دې زندګي دنیا کې او حدیث مبارک کرا راغلی دی چې نیک عمله انسان د دنیا د خبر نه راپورته شي نو د دا غ نیک عمل بعد د قصورت تصور لکی او د کل شخص کې راشي واته برا شی مخ ته وي به چې څوک او هغه ورته وی عملو عملک الصالح زستانه کمل ما او دنیا کې زپتا شورما اسدا څخه رکه چتا پماره شو شي دا څه ده نو دا په شړلي جوړ او ميدان حشرته بیرته شي دا نه كامل مسورتي اختيار کې او دا په او بد عمل انسان چلاشي ما بد عمل بوتسو په صورت ته یو خبيش شکل کې احکارش کې مخذ الدو نه ديږي کې وینا انا عملك السيئ شداسته بل عمل ما په دنیا کې تپماسوور وی او شاک چ زده باندې شور شم نه یو وی کنه چې سړي کول جوړ دي کول کنه څنګه دي قضا فل حديث رواه دا حديث مبارک الفاظ دي په پیفي نو زکه دي او بیا رسول الله د آیات له است داغه حدیث بیان کداغه نه روستو ایا معلومه شو ایا اتم تفسیر د حدیث دې حدیث او تفسیر د آیات دې کنه دې او هم يحملونه او حالا دارجه دی په شاکری او زارهم هغه پیټه د ګناونو خپل علا ظهورهم په خپل شاګانو باندې خدای پاک یې لا شاءما دیر بد دی ان غبارو یا چې دی په شاکری دې کم بار چې دی په شاکری دې کنه دیر بد ترين بار دې بارو نا خوڑیر بارو نا دی خدا دیر بار با دی اللہ پا کوئی چا ومل حیعت الدنیا ندی زندگی د دنیا اللہ لائبن مگر سر پی مسخری دی و لحو او خواہشات پورکول دی تک دا اوارچت یعنی اشتغال پیگی کن پا اعمال دا دنیا پا احوال دا دنیا اوارچت وعات دی نا غصدی او د عمر د اخرت نه دي اولت دي دک به خبر ده ما چې کوم خبر وکنه کنه په دې ته دلیل و اورخه ولد دار الاخرتو لمې تاکید وکړې ها او خامخ کور د اخرت چې جنت خیرن بهتر دي ارچالا نه نه نه ل للذین نپار نه پر دای کسانو چا وی زان د مخالفت ته خوده د خودین یریږي ارچالا نه آيات مبارک ما صافه دا معلومه شوه چې سیوا دا اعمال د متقینون لا لعبوا ولا وله سیوا دا اعمال د متقینون په دنیا ټول لعبوا ولا وله افلا تاقلو ايتا سرا کن کار نه نا لې چې مانړه وډه احنس ابن شريك ابو جهل سره مرګ لري شته تاسو خبره قوم یا سره حديث کراږي او احنس ابن شريك وته وی زو ته پدیږي کې بالکل یوازې یو بل څوک نشته یو خدای دی وی محمد رسول الله پدیږي کې نشته تا خپل فکر کوي خجدا خبر د نړۍ نشي ابو جهل دته بیا هغه ټینګید ته ابو الحکم وی دا د کوният دی ابو الحکم نو حکم چې مدر حکمت کا علم ته وای ویږي چې د صحبت اعناد باندې راودري در رسول الله ابو جهل او ملازم ده جحاله او ملازم ده حکمتونو نئی ورطاوی بلحکم اوی دا رسول اللہ پشان کے سوائی ویسی باکی بیخان او دا معالم التنزیل کے دا حدیث راقلہ دی امام بغوی نا قل کر دی قاضی صنعو اللہ شب نا قل دی تانوی بابا نا قل کر دی مبتی شفی رحمت اللہ علی نا قل شبیر احمد صحیح مبارک نقل کرده دی، دی طولو، وی ددب حقی سوائی دی، وی قسم می دی پا خودی بیش رشتیو که دی، ابو جا حلوی رسول اللہ رشتیو که وی سنگا وی قسم پا خودی کدپ دی تمام جن کی چطد رو بیشتیو که مخالفت کی ایمان فی بیعوالی نروری، ایمان فی رو بیشتیو ایمان فی خنا چې بشوډه په توګه دونه خبره کړې راکړي هغه ورته یې نه پاتې ده ماته دا خاندان د قريش بنی هاشم د زمزم اختیار د وی سره دی د خو یو بزرګی ته کنه آب زمزم لکل سمه پارګه براځي هغه د وی سره دی شکایت د وی سره دامیر د مسجد حرام د وی سره دی مل مستیا خلقو تدبیر ور کوي چې سم مناقب دي چې هغه بزرګې ټولی تدوی دی وکنن وسره دا مومنو دا پیغمبرین د دیشوا نظمنګ پاکستان شو یا پا کله په خدایو کې کده جهل لا ونی وې دا ټولی بزرګې د دیش په پیغمبرین د دیشوا اجنډا د دیش راځه د بیت الله قونجانې د دیش راځي د زمزمو غو د دوی, دوی په اختیار کې دی تعمیرات تمان چې حرام د بی په اختیار کړي بیت الله تامیر د دا بی په اختیار کړي داغه مرمت تدبی دا په اختیار کړي کډی دروازه چاته لږکې نو لږکې یو کنیلر ته نی نو اس کا د نبوت مو ترومن او دا قران چې دی ویماتہ کمره غلی دی اصل کذر د مخالفه مدد نه یم مخالفه زدت د قرانې دې مخالفه اگر چې طالبان چې تکذيب ته قران مستلزم دي تکذيب در رسول الله عليه السلام او خير بیا وایي چې ز د د دوه انکار وکوم از د د کتاب انکار کوو دا قشرش دا ټول بزرګي د دي شونه زمون پخښه نو دا د جهل لوجه نه دی چې ګنې دین په د جهل لوجه نه رسول الله باندې باندې دا علم یقین دي چ انه شان خبر داد ليحلونك الذي غم جن كيت على را خبري يقولون چ بي وي استا پشان کي ظاهير کي وره ظاهير کي نه انهم ظالم كه چدي لا يكذبونك استتذب نكاي پباتن کي پباتن کي يقين په خودو كا علم لكن ظالمان يا الله پایتون تو خدای چک قرآن دی یا جہدون دیدت آنستہ انکار کرنی جا حجات ہوئے لگا دیدہ دانستہ انکار کرنن دیدہ دانستہ انکار کرنن را جہد گویند نا پاس ہے کہ میں تو یوسف رفی کہہ لگا و دانستہ انکار کرنن پھئی کہ آو جہد را گویند او دارشلاته تسریده خیر ده یانسه دا تکذیب دا دا. دا د دا رسولو نبي مسله د ک قدیمی ده نا پخوانه مسله د پرواز مکو ملقد کذبت ازما د قسمی چې تدذيب کړي شوی دی رسولون د دې رسولون تاسو ما با, با خبرو ديو پیغمبرانو دوی او جدات او خوندان من قبل کا د پښو دی صبر کړی دی علاما کذب تا غصبانی چې تدذيب کړي شوی دی و فی شبی دی ته زرر رسول شویره زم ما پلار کی حتا اتاهم نصرنا تدریج راغ وی ته امداد زمونگا نو تاتم امداد را روان دي صبر کوا ولا مبدلا داما وا دوکچین دبرাজি ولا مبدلا هم نشری تغیر ور کوون کی شغلش پایل دا تکلیمات الله لمواعید الله وعدود خدای تا کلماتو چد وادی وادی خدای walaqad ja'aka aw hazrat da ma da qasasi ta raagledi min naba il mursaleen baaz qassasta peghambaran aw eh ma da qassasta peghambaran raagledi ma yaskun bihi qalbuka aw da qassas pa ka khair da eh ma da اتم مسجد پارہ کې به خیر دغه قصتو بیان کړي چې باغې باندې استاد قلب ته کوم دی سکون راځي کنه راځي سکون راځي انام راځي او ان کا خیر ک بیان تو وی را بی دی مان وروړي بی دی مان وروړي بی دی مان وروړي نوراز وین کانه کبورا او کچتګرام عظما علی علیکا پتابان یاردهم پیږي اراده دی د اسلام نه نماخروتوی چې دیمان نورې زاړه نه پاینست طعاطه کته تا قتل لري حضرت مبارک ان تب تگیا چې تلت کې نفقن یوسراخ یوسرنګ په ارض پزمکه کې ازمکه تلانه د ورننو زیه او غم او جذب ولروري کما بی غوارې فرمایشي معجزه او سلمن او یات تا قات لري د یوان رم پای د یو پاوډه فسماج طرف داسمان دیول دیو داسمان نو ول پرمایشي موجزه راوړي نو توا ترا تګو کې بیايا بيکي ممقترحو په يو موجزي سره چې دي کومقواړي لکه دي چا غوختله ما غشپک دي جوړي نو بس طالب انتظار کوي صورت بني اسرائيل پنځمه پارکه برادي شپک سجنه غوختلي ته ما تبي کوي کوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او لك تكون لك جنه من نخيل و عنب فتفجر الانهار خلالها فتجرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كصفن او تأتي بالله والملائكه قبيله مشفق فرمايشي موجيدي کوي بل زیکنی تمام قران عظیم کې سر په سورته پېگی اویدا صفاره اویدا سرذرکا او شمر څومې چې ابي وید بي چې دا صفاره اویدا سرذرکا چې مون پې تعالی لاندې ایم مون پې تعالی لاندې نوسته برادي پېگی والا اقول لكم عندي خزائن الله چې خزانه تعالی د ما سره دا دا و ما کله کړل خزانه خو او قال لولا نزل هذا القران على رجل من القيت يعني عظيم ديخ فقير دينو فالمال دار ول النازل يك الله اكبر ذلك ما شاء الله ملحظ الجلال فرمى ولو شاء الله او كان لا اراده على الهدى ما الله خدا به دویجه مکړی وی په هدایت راځه لکه الله هر چاته هدایت کوي کټالب ده هدایت ته هدایت کوي طالب ته کوي چرته نه کوي هدایت خو نعمت دي چې څوک په قلب کې نه غل خدای پوهیږي په شریعت ولاته وی چې څوک طالب ده هدایت نه دی نو نعمت دي نبی هغه زړه کې یوځی وتور کوم نامناسب لمبر دشت یقیني خبر خدای پاک وې نو خدای خبر نزارې قداس نفس الامر خبره کای چنده سړی په کې شک شو به پاتې نشي اوس په پیښه یو سړی طالب ده هدايت نبي رسول الله دې طلب ده هدايت نکي عنايت کوي د هدايت سره او د اهل هدايت سره او د هدايت ورکمه نه خو نشکي دي والا استمگیګه حضرت مبارک من الجاهلین د ناواقفونه په دغه خبره نه هم واقفونه دغه فرمان دې ورماي لایې د خپل دغه کړي باندې نه نه نه فلا تكونن من الجاہلین تمکیگا د ناواقفون پده خبرا ناواقف پی نشه پده معنی واقف شا ادیم ترجمت تانوی باباریک لیرا فلا تكونن من الجاہلین تمکیگا د نادانانونا نادان نشه آگور اگر کاغا لپس دی لیکن گورا لیکن بدل کرے دیجی پده نادان نشه پده یعنی نا, نا واقب پی نشی بلکه پده واقب شا بس راسا زخیر دیه ہے حضرت تولیخ پکی کداز شو نده چلا تول دنیا استاد ویه کی واضرت که ولی مسلمان آن قلتا کنا کلام غوی تر عبار بدا تبلیغ غوی تر عجاری کن کلام بدل ک انما یستجیبو یقنان قبلی دعو بستا الیل ایمان توحیدتا ایمان او توحید تستا دعوت قبلی دادونا تکی بکی پت پر پر پروت تے انما یستجیبو دعا اکیلت توحید والایمان الَّذین دادونا تکی پت پروت تیجیدارو با طالب ترجمہ برابری یقنان قبلی دعوت ستا توحید و ایمان تا الَّذین آغا کسان یسمعون چاوی اولی پاوری دود قبل و لسرا وهم المؤمنون روخ تا کلام با دلکا قیده دلتا بتا صلیو اول موتا او مری چی دی دا کافر پشان د مر دی کنی مری یبعصهم اللہ اللہ بیده قبر نراجم دی کی او سم ایلیه یرجعون او بیابا دی اللہ تا پیشی دا دنیا دا جنتا پوسفتی دا کی او وقالو بللازجی داگا پرمیشم ہو جده شروع فی خم وقالو ویدوی نزل علیهو ولن نشاهد الاولی په د باندې آیه تن یو معجزه یو آیات یو نشانی مې رب د خپل پروردګا مې څنګه کوم واړو په کې کنه چې مم منګ کوم واړو ولته وته وای چې الله قادرون لیکن قانون ده ته صدا ورې د دې چې دکم یو قوم پرمایشي معجزه قبول شو او دا نو طول حلق چې کم دی په حلق شوې دي کنه اے مفتشې پیسې پب دې ځکهن اول ځکه ری بیت نا کل کړې دي چې رسولوي دا موجزدوی غوړې دا وخت کاره کنه نو جبريل الله حضرت په مسجد حرام کېو ایږي خانہ کعبه سره الله او وی الله په کويو چې ټټ چې دا موجزد خکاره ک ځبه خکاره کم همه تا کم. علم دي چې مان په او دا غين به روس ته حلاقه او مرسلہ فرت ہے وینن نجبریل به خدا پاتو وای چې بالکل قبول لکه او ما اصل نہ کئ دا رحمت ته پیږي هم چې په حدیثه نقل کړی بس پص بعده فرمایشی موجه دي و خدا پکوته وی چې کدا فرمایشی موجه دراغلم ټیک ټاک او بیا پی دویمان دا ما تا پترچی پی نویر رولی نو دا پرمائشی موجزی دا نمال لرستو طول قوم حلا کی گی رسول اللہ بی بس خدا پیر کتا دا مصر میکمان قدی پیشوی نبس رسول اللہ بی قلتوی چینن اللہ قادرون خدا پاک توا دی قادر دی انا یونزلہ چی دی نازل کے آیتن ویګې نشانی د اګنه چې بي کم غوري ولیکن نا اسرم الله يعلمون دا کنه افسد به دينه نه د دوی د پاره وبان دي زکه د بي پیمان نروړي الله پاک وي وما ملدابتن نشته یو زندسر فل ارضي تمشي فل ارضي جزې پس مکه کې او لطائرن نشته مارغ او ویګې کنه يا تويرو چې دي الوجي بجناحه وزر دا خوښ همې کیوې چې پاک دا سونه وي چې ولاتوا ايرين بلکې دوی چې یو پیرو بجناح هي هي د د کل کل د توا اېر اطلاب په قصتبانی اون کېږي ها نو چې الله وي چې یو پیرو بجناح د مجاز بند کړه لا مجاز په دې بند شو کنه شو بندا چ پوازرو الوزی نا قاصدی کار مار دی نو دروازه د مجاز پدیټی کی بند نه شوه یو رات پې پې د ما په خبره کپې نه فل خدای پاک د ما خبره ووري ته لا پدې وکړه ستاده رستي عادت ني نو زبوز تا بل شید خا قاصد کې د مجاز دروازه پدیټی کی خدای بند نکړه یا څې روچ دې الوزی په خپل وزروبان دي الا اوممون مگر د جماع امسان رکم پی الحشری در بی حشر بم کی گی استاسو پا دی پا حشر کے در حشر بون کو بی بم د حشر نہ نپا جی کی اللہ پا کوئی چما فررت نہ منگ ند پریخو دی منگ تقصیر او کو تاجی ند دکلی کل کتاب پلوح محبوس کی من شیع یو شیع چکنی آمی پا کلی کلی ند دی کلی کلی می دی توڑ پا کلی کلی دی ثم يذبحهم او يبقوا بالبرود دكات يحشرون ندي يحشروا كل شيء ايه نراذا نطقنا للرسول الله صلى الله عليه وسلم اجد يذبح الحيوانات وبقلي شيء ثم يختص للجما من القرنا من, من القرنا اغه شوی چې هغه به خکور دی او دا د خکور شاویراله دی دی دی په خکور والدی د د پاره مخه ساتي وال صاحب ولې په دې ظلم کوي دغه نه یو سپېدی په بل سپېچک لګولې دی نو داګه قصاص پته نه وایي او د دی نورستو بالله پیګي او او محشئ لا ولی شابه د ویږي کوي دا فکر کو ته ځان به دار کا پدې ته کېږي غریب بار نه به مدانن یو مګور پوښې اودان محشر خلک په وته ګوري چې دا قصاص جاری دي په مابل حیواناتو کې کنه چې قصاص دلته جاری دي یرو را دا حیوانات او د سپیو او دا خرو دا کچرو او دا چې کم دینو کې یک یک ګډ دحکرو والے او بیخکرو والے مقلبتي دی خو مقلب ندی الله دی اهل محشر تا د ظلم مقام ښکارا کئ نو دا ظالم مو وېچو ما خو به اصلي ظلم کړی دي چې دا ما بلا سہالتي دا, دا سر په د اظهار عدالت لپاره دی بیا وته خدای کونی ترابه حدیث کراغلی دی بیا وته خدای کونی ترابه نو بقال پیګی وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ جَزْمَدِ بِفَشَانْ خَوْرِ وَنُدَا بډې رَخَاوہ اچھا هغه ما نه راکړل دا مطلب دې دی نو زه کوښله په کویچ ول دینه نو حشر بد ټولو کې محشرون دي ولذین کسان چې تګہیب کړی دې بیا یاتنا سمون ویکان دی دا اورېدو دا امر, حقنا. من دا امر حق نا وبقمون چا لغان د تلفظ نه فی الظلمات او پتیرو دو کفر او جہل او دو دل علت کی ترتیبی من یش علم پراته دی اگر شوق چ الله اجازه وکي دد غمنا قبولو یدل حدیبه گمراکی او مئی یش ار اگر شوق چ الله اجازه وکي دد د هدایت پگی مپل زرا وبان سم پختو فترجمه کی د هدایت ته دو یجعلوا الصراط مستقیم د به وګر دی پنیا غلاله چ دین اسلام دی قل تو توې چې خبر د الله تعالی د کامل قدرت بیان ده ښا قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ تو توې چې خبر راکې ماکا إِنْ أَتَاعُم أَرَأَيْتَكُمْ أَخْبِرُونِي پَمَانَا دِ ولي ولي أخْبِرُونِي پَمَانَا دِ مرګي دا الله پښتا مخ کې نه دی راغلی اوس را دي أخْبِرُونِي زکچر سبب د اخبار ندي چې دا یو شوی بل په خبر ورکوډ شي کنه شي نو ذکر د سبب دی او مراحت نه مسبب دي صبر سلا په بیان راځي طبيب یې پیدا پتہ نه ورته کم ته کی چې ترجمه کوي کنه په بل لپسره موږ دې بومو تاسو پوښتنه وکولې کوي او کنه نو خدا چې نه د چګني چې له به پس په قران کې راځنه قل ارایتکم تاسو ما ته خبر را کوي ان اتاکم کچتراشی تاسو ته عذاب الله عذاب د خدای په دنیا کې یو باندې او اتتقم الساعه دغه تک زين دنیا معلومه شو په پیفي یاران قیامت انه غير الله اي بيد خداینه مد تدعون تاسره بلې ان كنتم صادقين کتا سرشتون کی اچ اسنام به موږ ته پیدا راتي سختی کو دنیا کې دو په اخرت بل ياهو بلکې صرف ياهو خدای تدعون تاسره بلې پدقه شخص ته په وخت که دنیا کې دا او کا آخرت کې زموږ تاسو او خدای را بلای نه په نو الله با زایل کی کشفته وي ازالیت وي الله ما زایل کی ما هغه مصیبت دا بشر په دنده کې دنیا سره سر په لګی ها دا برچا سره لګی دا بشر په دنیا سره ګورې لګی آخرت سره چتونه لګی آخرت کې کشف نشته تا کافرونه په یک شي په ما په یږي نو زایل وکي الله اغه مصیبتو تدعون اله ويږي چتاو شرا باندې غيتا دغه مغه حل درابلې ان شاء کده خدای اراده وشي او دې پدې کې مجبور ندي او وطن سون اتا صبح ير کې یني پری بده ما اغه خدایان تشلیکون چې خدای سره شریک کبا اټیم کې وته ستخه پټیم کې باغه بچا کې نه اے وای خپل شي کې بو فل فل کې دعو اللهم فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ نَجَّاهُم بِشِيرٍ الله پاک د تفسير د رسول الله دا پاره خبر ابي اکی ولقد ارسلنا ا تأکید سره منګلې ګړې رسل مفقول بکته حدا ولقد ارسلنا رسل من لګلې ګړې پیغمبران عائشہ موږ د ویو اونېول بل باساې په سختې پکیلې چې نقصان مالی دي چې دا سدي نقصان مالی دي پدې میرونیول او بد ورلا او په سختو مرزونو چې دا نقصان جانی دي رو مينول لعلهم يتدبرعون د دې د पारा چ دې بیا پیش کې د الله په دربار کې عاجزی پیش کی تزرستوي تبشیر مزهری کې لیکلي دي اسوال بالتزلل د خدای نشوال کول په نهایت عجبه سره ټکتا نچو پدې ها نو الله په کوم چې پلولا ولي ذا سن وضع پلولا سدي الله ولاي پمانه د الله دي تهذیږي د ګورې فلولا ولي ذا سن وا اس با سنا چرا غلی وی دیتا عذاب زمونګه هغه شخصی زمونګه چې یو یو یو قلبی دی یو قساوتې قلبی دی او بل تذیین شیطان دی پهی قلبی پام نشو د تذرونا او بل تزئین الشیطان معنی شو د تزروعنا ولیکن الله په هیڅ څه ولاکن قصد دا د دوه معنی بیان دي لیکن سقط ژوند دې جنازه ژوند یو سقط چې اس اثر پین کی یو شو یو معنی او دای چې نه له او خاسته ترګی ته شیطان ما هغه عملنا کان یعملون چې دې کم کول چې په بده عملونو باندې دې ایجاب ورکوه بیا سید داستان سره عملونه الله پاکوي چې فلن ما نشو هر کله چې دوی یې فطیر کوي نه پری خوده ما دکې روبه یې هغه چې دوی ته په شو چې هغه با صاود وراده مخکې ذکر دی ها نو فتحنا علیہم اصبل طریقه فر الله اصلاح کوي ها چې په سختې ون شو کپره حجتوسی فتحنا علیہم موږ کولو کې په دوی باندې ابوابه کل شی په یی کنه دروازې د حم دروازي می پیدا کولو کې برائے اشتدراج برائے ای... اشتدراج حتا ازا پري حو تربيچ بي ناز کو ازا پري حو چې بي خوشاله شو په فرحي د تکبر ها چې بي ناز کو بما پاگې انواع ود او تو چې بي تور کړ شو اخذ ناخم بختتن امين ول ناسابا او پیزاخو مبلسون ناگا ندین اومید او دا ار خیرنا اللہ پا کوئی پا قطعا نو پس پریک ریشوا دابر القوم جا قال العارف الجامی دابر کل شئ آخر دابر القوم پو ایکی کنا قوم یعنی مندو جلد قوم اگا کد ظلمو چا ظالمانو پو ایکی کنا پو گناوونو او الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ صلاۃ اللہ لعرا طولا صلاۃ اللہ لعرا رب العالمین دی کیسه تی اشاره تی ير اورا بس فکر کا وخضان بیدار کا کله چې الله پاک دا کافر هلاک کلو نو پدی تیم کې الله فزان باندې شنم وچ والحمدللہ رب العالمین ولزکا چې دا لوی قیامت ندی هلاک د ظالم او د کافر ول د دشمن د مسلمان نو چدان خدای هلاك نو دوشپي کې مسلمان به د خدای عبادت په اطمینان او کې کني کې نو, نو لري نعمت نه د هلاك ول کافر شاباش لري نعمت دې کن دي او رب العالمین کې دې ته اشاره دي چدان هلاك ول د کافر دام په تربيت کې داخله ول زکه چې د نور کسانو تربيت کې او کبه نه چې تاسو ته مکوي ګوري کته زماداته کرو فکر او عبادت ته پره ختنه تا پم تا قشه ورته حتف کمل کدی چي اوک دما ده نو تربيتهونه کپدې ته کی دوه خبرې شوي جي کبي پوي جي اسنجار موي شي به خچ شو پي پي کی کړه د دبي بي وچ شو پي پي اي مه خبره کو خو شو پي پي جي نا الله په کوئی قل ان ريتم تا سماتا خبر راغاي ان اخذ الله قال لا بقوا لي سمعكم قوي سامع استا سودو اريدو قوت ده المراد السمعنا قوي سامع هذا واثاركم ايه تريدوا قبر مرجيه جو زمانا سركدا دا قدام لي نبيت سووي بسوربي او دديتي كمطا قد بقي خديك خضري دي دلي دورو دل دا ظاهيري مراد دي ک باطني مراد دي باطني دغه مراد ده که وته وایا قل ارئتم جمعه ته خبر لاکه ان اخزل لا که چې خدای پاک والی سمعکم قوی سامع استاسو او ابصارکم قوی باصرا استاسو او ختمه او مهر لګي علا قلوبکم فقوی عاقلی استاسو فزم استاسو یعنی په قوی عاقلی زکه چې اته کې نمان الهن نصوك تی مابودو اش مابودو غیر اللہ چا غیر دا خداینا دی غیر اللہ ولی مرفو دی دا الهن شفت تی اکتوی چا دیخو مضاف تی اخونا کی رضا خیر دی غیرو پټ پروت تی پتو و کی او پیگی متوغل پی الابحام دی پا اذا پتم د دا تاریف نراجی نو ٹک تی بلکور سیدی کسی ندی یا اتیكم چتا سورا تک گو گی بھی پدې سم او پدې بسرو پدې قلب انظر حضرت مبارک تو ګورا ی رحست د بردست پیګه صد بردست ایتونه خدا په بیان نه کنه تقزویما انظر تو ګورا چې آیات سرنګي منګه بیانو پیګه کنه آیاتونه پیګه کنه په ار په لو سرا په پیج آیاتونه د توحید په یستفون بیا بیا راس کې ما کی عمل قل ارایتکم توت لې خبر لا ماتا ان اتاکم چې تلاشي تاسو ته حمزه بنودره او تی بودره ښه ازمون طالب چې لاغت کی اتاکم ان چی معنا درو ان اتاکم ان اتاکم وګورئ ا علي دې باندې او په همزي مو دره ان اتاکم کچت تاسو ته عذاب الله ما په پنځ باندې طالبان وې تاسو ته خبر وکړو ترجمه نه زما فنیس باندې لفظ زیاته هم ولداخد لفظ هم عبادت تک لفظ مبارک معجزه نه ده معنا معجزه ده کلفز معجزه ده لفظ معجزه ده معنا خو معجزه نه ده تقشدي ان اتاقم کچت راشادا تو خدای بختتن ناسا یعنی په بيه او جهره تن یا فکارا یعنی په خبرداري چته ماکه په خه خبري نو حل یو هلکو عباد العلماء لیکلي دي چې عذاب الله وختتا الناسا پای نه او جهدا بخکارين دروځي دم پیډي دي حل یو هلکو نبه هلاكيږي په يې ته جامي کې ويډيو چتو د کم حرفي معنا ده نه چې باور کوي حل یو هلکو بيږي اي هلاكيږي با يعني نبه هلاكيږي الا القوم الظالمون مگر قوم ظالم يعني سمانا حراکت په ا حلاکت په ظالم ترسي مؤمن كامل بتنه بچي کا خير ديغه شيري او الله پگويه چبا مانوس لو مرسلين مګن ديږي په پیغمبران الا مبشرين مگر زيري ورکون کي پيغي اهلي ایمان ته په جنت او فرضا ته خدای او منجلين يرون کي اهلي كفر للا د دوزخ او د خدای د ناراضگي پمن امنه چاچ ایمان له ورو بعد ارسال المرسلین تک دږي او وان ایمان لروا اصلحه او خپل عمل صالح په درستی وکړل نه پلا خوفنا عليهم نه په اولا پدوی باندې عذاب نه او ولاهم يحزنون نه په دوی رم جنشي والذین كذبوا بعد ارسال الرسل اغه کسان ولې ايمان حجته خو بکره کنه والذین كذبوا بعد ارسال الرسل به آیات نه زمون پایېتون العذاب ماسوم لعذاب رشی کی بدوی تعذاب دا او لگی بدوی سره عذاب په ماکان یو سکون په شبد هغه باندې چې دې د دایری د ایمان نه وتی دل خروج کوته ایمان نه او ناپرمانه بس راځه حضرت مبارک فرمای ادمه استاد مخکیو سورہ قل ان اقول لكم عندي خزائن الله یوا ولا علم الغیب ولا اقول لكم انی ملک عادی خبر دی قل تو آیا چلا قل لكم زه خوندې ان تاسو ته تا چې عندي زما په نېسبانه خزائن الله خزاني د خدای دی ته کنه چې دا سپاړي دی او مروا دی چې دین دا سر در کنه دا و ما خلک دې چې خزاني ما څه دې څه غوا دا د ځان نه کوم خزاني زما پلات لاس کې نه خدا خدا په لاس اذا دري ولا عالم الغيب وبارك طالبخه اجنه پیغام په ار غيب باندې په هر فرد د افرادو د غيب زنه پیغام ماته ځکه کوم را دي اقو غيب نه دي ام باو الغيب دي اول اقول لكم اجنه به متاست چې اني ملکه ز پرشتو ته ته بشري مات بشري د ما کل داو د ملکيت کړه زه هم د بشري به کنه د قجوي هم چې بچارې یاله تتالب ده لكم عندي خزائن الله ولا اقول لكم مني ملك او لا اعلم الغيب ددي دا سو ددي كلام ددي دو كلامين بدل ليك انا ها لكم عندي خزائن الله او لا لكم شيء ملك عدل تکي دا سونه وي چې ولا قول لكمني ولا علم الغيب بلک د دې اسلوب داغي نه بدل شو کنه ابو حيان وایي په دې کې یو ټکی ته اشارت دی هه چې دل تکي الله پاک نپد پيل کړي دا ولا رسول الله ولا علم الغيب نه نتي د پيل نه دا ازنبوي کوم په ار غيب باندې علي پام دا پرد جنستي په ار د افرادو د غيب باندې زنه او خدانه یې له خدای زما په لاس کې قل هل یستبل اعما ای برابر دي لوندو د دید دلالهونه چې کاثر دي او بل بسیر او بنا پدې دلالهو چې مسلمان دي افانه تفکرو تاسو فکر نه کوي سم فکر او سوچ نه کوي چې بس چې بسرا دی الله پکو خیر وانذر به الذین و یرو په دې قران یې وینبم کسان یې خافونا چې دا مسلمانان دي ان خافونه چیرېږي ان لوخرو چې دوی پر اجازه کړی شی لربهم اله حضور ربهم رب لیسلهم پداش حال کې چې نبي د دې د پاره من دونې شی واده دو خدای نه ولیون به کې حمايتي په دنیا کې چلي شره اندازو کې او ولا شفی او نه شفا اس کوونکی په اخرت کې چلي د پر شفاعتو کې اذا وليو یره با لعلهم یتقون دا پچا پر متعلق دی په انذار pore و انذر به لعلهم یتقون د دې لپاره چې ځان د باطو د ګناو نو نو او مصادیق ولا تطرد الذین بسخاص واکه اذا بابیم راضی پن لسمه لپاره کې طالب فکر کوا دا بابیم راضی ګوره خ هغه دغه پیغمبر علی السلام مبارک تر سرداراں قریش او حجمشو وایي ګور اوطبا ابو وليد ابن مغيرة ابو جهل شيبا او نذر ابن حارث ابو تقر النور ابو طلس ترى ليه يروي من بستا ديروار خبره توكيد وبو بكيدي شيچ بمون غسرشي خوې من د سوق مونګه چدل غازو نو د د سرا ارکه څان ناشتي چې زمون غلامان دې مونږ آزاد کړی دي او یا بربندو سوندو لګي دي من په باندې بډې ښکار وی من په بډې بډې ښکار وی به په دا دیو چې کله مونږ را شو نو دې دې پاسه پالو کې اعظم پدې کې ناشتي تاسو یې کې اعظم ناشتي حضرت مبارک مه پدې خدا مسلمانان وختیم زمون دوستاندې او یک پهدی ټیم کې بي او فټي مونږه پاسو وو ووږي کيني او کېدي شي چې هغه دي کې اعظم دا رائے پېښ کړه یاد لرئ چې د نړی بس په دې کې آیاتو نه قال هان په تارو کې اعظم راغله حضرت په جناب کې و دې د جړلې وي سخت دوکمه او خړا ما ده دې خبره ته اولی مشوره درکړه هغه د بخ ګرالې څخه خير تو توبې الوي کړې لا تتوبة خبر على غير ده بس الله تتوبو خبرك لا تتوب ولا تترد الذين آتم دخل مجلسنا آغا كسام يدعون يدرون بمانا يعبدون جدو عبادت كي ربهم دخل پروردگار بالغدات والعشي قبل الزوال وبعد الزوال يعني على الدوان بالغدات ده سباباتهم كي نرنباد الزوالنا ولن عشيه ودا بیگ او دما خام پټیم کی د مازیګر په یعنی با د زوال یعنی اله دوام دایمن عبادت کوي یریدونا او دوی اراده لدی په د عبادت وجهه پیږي رضا او رضا د خدای غاړي نو معلومه شو چې د دې په عبادت کې دوه خبرې دي یو یو عبادت کې دوام دي بل پکې اخلاص دی دوان کم تک یې نمدو شو طالب په پیرنه راځه تاسو کوم ورخه بل نصماره کې برازي ان شاء الله دوان دکمځه نه معلوم شو, با شو؟ بالغداه و العشيه اخلاص تک یې نه شو يريدون وجها هم پکې دوام دي هم پکې اخلاص دي ما عليك دعام مفسرینو راي دادا چې من حسابه هم کې دا زمير صحابه او تراجه دي فوجي خبره کوم خان نددي به معنا داسي جماعه علیکا نشته د پتا باندې د حساب د دي صحابونه او د تپتیش د حال د باتن د صحابو یو شی ک چرته با تن د د خدای پنسخنه نه دي حساب پتا نشتا اوا ما من حساب کا او نشته دي د حساب سٹانه ینه د تپتیش د باتن سٹانه علیهم پدي صحابو باندې من شي فوجي کچت استا استا دا شان ب محال غیر مرزه عند اللہ ب محال دادا دا دعامو فسلین ترجمه ده دا ګرانوالی ول عربه ها دا دعامو ترجمه ده مار وړوی یانه سمانا تطکو را ته بدی نیم کلل په تو چې تفتيش د باطن د صحابهو کې که چېر د غیر مرزي عند الله وي ته بده مکلف نه وي اته رنګه استاد د باطن شحابه مکلف نه دي که چېر د په پرځ باطن غیر مرزي عند الله وي په پرځ ویږي په پرځ د پی اضا ترجم اجد اشابوت زمیر نو غانه شریدا او جار الله راله دې دې زمیر چې کم دین وکي کې دې ته ترجیح ورکړي د چې زمیر سرداران د قریش تراجې دي اوسه ته نه کوي سرداران د قریش تراجې کاسان خبره څنګه ما عليكا دا جار الله دغه را تفسیر کشاف کو ما عليك نشتری پتا من حسابهم دا حساب دا سردارانونا سشي كذب ايمان نروا نطاع دا ما نخص نجد دبي بس طاقه قبل تبلیغ کرده كانا بیا خطاقه دا نوران جسي او دا سرنا دا ايمان نروا او ما من حسابه او نشتري دا حساب ستانا فدب ايمان نسشي يعني اوی بيگه هذا دا قبلين شو هي بيگه لكم دينكم وليا دي تاسو دا فارس تاسو دين دا ما دا ما دين دا معنا شو کبله او سترجمه آسان شي زمير چې لجار الله تعالی جار الله په هغه باندې اسمان کې شسونه پرخت تر روزونه بيګي حراسه ا ام باب الغيب واسطه غواړي غيب واسطه نه غوي زمکه اسمان انکه زين ديږي مرکه زين دي خدای په لغري فرق نه دي ان باء الغيب علمي عطويدي چې دویم پرځته تاوک او غيب او علمي ذاتي دي ته علمي او علمي عرضي کې فرق نه پیژنې دا خود دغه غدان معلومي کې چې علاقه ته د منځه مساله بوم نه پیژنې ته د علمي د علم ذاتی او د علم عطوایی په مابین کې فرق نه پیژنې چې مانا درته د تاسو څنګه مسلمانې چې کارونه د اغیار کوي د تاسو څنګه مسلمانې چې کارونه د اغیار کوي کر کوي د غن موتمد گلزار کوي ان چې مانا درته ته دوه په دې شدو خدای ته مانه خبردار ځنو کوئ کازمږه د دې بزرګ موریشیب ندی په خوب کې مته پوښو کنه ان شاء الله چې ده په خوب کې مده دی جواب درکې په مبارکاله باندې راس نه نو په دې راستانه مسالې ته په تطه پټه شوی بدهی ده چی دا خوبه ده هی مساله خیر ته خیر دې خوندیو کې ځدونې خوندیو خیر دې دا څومره کار شو بدهی مسله کله نظری شي چې سري تصور برابر نکړي کله به د هیمن نظر کیږي کدا <گی> الله <جانب> پاکو خیر نو پته کو نه مين ازوالمی نو تبشیر توبه مین ازوالمی د زیاتی کوون کنه خپل ځان باندې بزیاتی با وکړي وردا ټک نه را اوبه کذالې کوم د قرانګي فتنا موږ الله پاکو چی امتحان کوو بعده هم اباز د خلکو چې اغنیو شرفا دي وای مرګي په بعد د خلکو چې اغنیو شرفا دي به بازن پنورو بازو چې ضعف او فقرا دي په داتشان تر چې ضعف او مې ایمان او په هدايت کې په اغنيو په شرفو مقدم کړي دي کنه دې ارزاد ليقول ليكنه د دې ته پارا چې اويدا اغنيو او شرفا که هؤلاء ایدان زعیپان و پا قیران چی دی من اللہ و علیہم اللہ احسان کردی پدوی باندی من بین نازمون دما بین نلع احسان نشتر دی نشتر پدوی اللہ پا کوئی چه ما کردی علیس اللہ بی آلم اید اللہ علم ندی پشاکرین و پشکر گزارو چا غاز و عپو پقرادی گاوی تی ایمان ور کردی او دابل نور ناشکر دی نددوین نا ایمان سلب کردی اندیو که کوئی نکی چی او راز جی اوار کل چرا شیطا کسان یؤمنون چی ایمان روڑی زمانگ پا آیتونو بانده شیخ پا خردین رازی وی چی پا دیک کلو من آمنا داخل ده ارغا سوک چی زمانگ پا آیتونو ایمان روڑی آیتونو دا قرآن و پا موجزاتو او پا آیتونو دا توحید ایمان روڑی نو پا قل تدویتو وی چی سوک رازی ایمان روڑی څوک چې دې پدې کې داخله دي خام چې سلام علیکم سلام علیکم د ترجمې د تارې بزان په بیدار کا چې سلام علیکم دا سلام په معنا د سلامتی یا دین او سلام نه سلام په معنا لغوي دی پتا سبحان دې دا ار افتنہ دنه می افتنہ وک خیر مومن سالمی پر روان جون شو یو څه نفې بیا مترجم وکم هه چ مراد د سلام نه سلامي عربي او اصطلاحي مرادي نه په کله ویته وایا چې سلام علیکم من رب العالمین د رب العالمین د طرف نه په سلام دی د خوان دیو ک کوي نه پنو می مؤمن باندې پنو می مسلمان زماده طرف نه سلام کا بالکل سلام په معنا عربي مراد دی په معنا اصطلاحي مراد دی پمانه لغوی نه دی نن می مومن تدخلات پر اپنا سلام دیږي بس راځه ها شیخ بخروت قال ال راضي بگ دخلم فيه كل من امنه چې څوک ایمان وروړي په دې بشارت کې داخل دي کنه نه لا څه دیږي كتب الله پاک ته دینو کم دینوږي قصدي لیکلي دي ربكم تاسو یعنی مقرر کړی دي په خپل نفس باندې رحمت او غدادی دا د رحمت بدل دي اذا رحمت کا بدل دی انه من عملہ ترکیب متا توکو ته یاد لره رحمت څه دی چ انه من عمله چا چ عمل کوته دا ثونه سو اندب دی سو ان تر دې مه بار بار وک ها پېږه ولګو ناوی گناوی احترام به ک پپټی ک په حقوق الله کی ک په حقوق العباد سو ان به جہالتن پنا پوي پېږه ال کسری چې گناہ ک نو دی جاهل لیکنه دی ثم تا او بیاد آگه نرستو توبو باسی و اصلحا او دخپ العمل درستیو کی نفعن نهو تاکی صلی اللہ غفورن و خون کے دے پا دے پا دا پا دا او رحیم محرمان دے پا دے جل پا من پاتو شو اللہ پا گوی چا و کذالکا اندقننگی نفصلو الائیات منگ پیگی پا تفسیر سربایا نو آیاتونا آیاتونا ولی تستبین دا آغا اتب چیز قرآن wala kadalika nufasilu alayati liyazhar alhaq cha haq zaakir shi wa ya nu payu amal bihi wa liyastabina aw bal dad da او paami ma amal u krishi aw li tastabina aw dad da para chakhkar shi da nur pa sham chakhkar shi tastabina krat walad ba ba mazid na de kana په یک په ټولو مزيد کې و درځمي په کې مزيد مبالغہ ستو اخر د مجرمانو او دوه خبرې شو را کنه اے چه حق ظاہر شی نو پا یوعمل بشی نو پا غیب امتصال اکلی شی غلط عملو کی اولی تستبین سبیل المدرمین نو دا غیب اجتناب اکلی شی یو عبادت و قسمیں دے کنن یو امتصالی دے اولی اجتنابی دے کنن بس رازے قل انی توتوو یا حضرت چی انی نحیتو زمن اکریشوی ما پا دلائل عقلیو نقلیو اندیو ککوی نکو بدل ای لو انکلیو نقلیو زمنے شویما ان اعبد الذین جزئ عبادتکم دغه خدایانو تدعون چتا ته عبادت کوي مندون الله سوا د خداینا ادا تاکید د ما قبل قل لا خواهشات دی قل تو اتش داری نو کوم د فحشاتو نپاسید خیالاتو داستاسو دین دی ک فحشاتې فحشاتې عدى دي تحقيق خوړې ولې وکړو ځکه مثلا محترم بشان دکنه ده فقد وللتو تحقيق سره زب به لارشم وللتو زب به لارشم دې کې خطا بشما یزان پدک ختم کې کساص رخوای شات متبشم اوما ان ملن भक्त او زب نیم ده هدایت منونکو عدلان من دونکو قل ان دي علی بینتن تو ای شذ په واضح دلیل ما واضح برهان ما د برهان کله ما یو ټکی د اشاره کوه مطالبه کوه کړه روان کړه په ګار دی, دی, دی دے. زب برهان واضحه ما مر د بی خپل جانب د پروردګار نه چې قرآن دی, موجزات دی. موجزات دی, دی. او نور معجزات دي معجزات دي که نه دي او زبتم به اته سو تکذیب کړي دی د دی بغینه بغینه د بدر اعظم راځي کې پتاوی د برهان باندې وو کوست کوي را وکړه وې که کبینہ کدا د هی ذمیر څنګه ته بغینه نو پتا ویله برهان سره شو او ما عندي نشټه پني زمابادي ما تستاج نونه بيي هغه عذاب چې تاسو باغې تلوار کوي ا هغه خپلږي ويقال لهم ما ان كان هذا هو الحق من عندك فانثر علينا حجاره من السماء او يتناي عذاب نديم دا بار بار راځي تانه په وَيَسْقَالُ اللَّهُمَا اِنْقَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِنْدِكَا فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَتَ مِنَ السَّمَاةِ ابھی اتنابی عذابی ندی ابھی بوشی جی دعسی جی اللہ خیر دی بس دعسی جی لسنی مبجو پورے خیر دی رو جو ساتھ ہے که خسارت کی ٹک ندی که نا کا اس نو یو له سورو یو له سورو داسې مو پوری خیر ده خا ساته ماتی ماتی یو خبر راغ او خو جوړې راخده اگر که څوک ما ته یو سم ځایه کبه یو یو خبر را نه گئی پروا ها یو مشک ده ماصله ده کنه پر یو مشک ده ماصله ده یو مشک دا حکم دی دا په صف پیګی عادت دې کنه په یو مشک دا حکم دی ضرور د سواره به خوراک نه کوي اسکاټ نه کوي د پښمنی نه با هیڅ خوراک او اسکاټ او د شیبه نه کوي او کله چې دغه شو د صوت ویا چې کله که خېلی بس یو لس بجی او دغه شي کنه لس لس نمشي فینوم خبر نه انګینو بس دې مز بیا به خپل خوراک کوه کمه ته یو دیکته وروجه ما خام تر سمстаў ها دا یو مشک وی موتی شپریډو باندې لان کړی دي چې یو مشک سوال نه ده څنګه نو عرب رو جدل څنګه یو مشک نشو ده کنه په هغه وخت دار دي شکم دې چدې دا وی کنه د اې خبره ته وکه زمما د خبره ته وکه د چې نه د شک ای او بیا وی چې کسه بل سوفنه پیږي نشو د نې شه نه نه شه کنه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه لیدریدا <سؤال> نو څنګه وی کنه دې وی چې ده نپیده کوه حنو راز لیدته سلو <سؤال> رکسان اوس شک شو کنه څنګه شک نه شو سلو <سؤال> رکسان لیدریدا نو دا نپیده شک کوي چی دا صحیح دا نپیده شک ته څنګه دا ما پدقي کې خبره ده په دې کلام بو کو کنه په دې باندې چې که یې کنه زبوسره کلام مکم چې تث سنگه ده نه پېدې یو مشکای هه نو خوې ما کنه بیا ځونه یې خامخا څخه ښه خوشته کړه باګه شالي اها نو د الله تمتوب تجيب وخرارجې مې لم سر انوار دج مې لم سر دخل کو مليان د توسه قل لو ان عندي کثرت پنې زما باندي ما تستعجلون نبيه وا باصدقوا وکذبتم به قل اني على بينه من ربي توه باصدقوا وکذبتم به اتا سو تځید د دې برهان کړی ما اندی نشته پنیز د ما باندې ما تستعجلون نبيه هغه عذاب چې تاسو باغې تلوار کوي ان الحكم نتی فیصله پدی کی الا لله پدی خبره کې فیصله ندا الا لله مگر له او خدای یقص الحقا بیا نبی بي الله حق لرا او هو خیر الفاشلین او الله پاک دې بهترین د ټولو پیسرکونه کوي وی کی او دې چې کوم دین ولې زکه بهترین د ټولو پیسرکونه